Tots sabem de les grans dificultats que tenen les persones amb minús validesa per moure's pels carrers de la ciutat, però també per alloguar-se a casa seva. Aquesta problemàtica que cada vegada afecta a més catalans sembla que comença a resoldre's, i és que l'Ajuntament i l'Associació Vida Independent, situada a la Vall d'Hebron, han engegat un programa que permetrà adaptar 620 llars de persones grans o discapacitades amb mobilitat reduïda. L'objectiu d'aquest programa, al que s'han invertit 800.000 euros, és ajudar aquelles persones majors de 65 anys que tenen problemes per realitzar doncs, les seves activitats quotidianes. Donen sempre prioritat a aquelles persones que viuen soles, que tenen pocs recursos econòmics i que reben escàs suport social. Abans, l'Antònia Salines amb prou feines, podia moure's per casa seva. Això sense parlar dels problemes que tenia per anar al lavabo i per dutxar-se. Però des de fa un mes, l'Antònia es va llogar amb molta comoditat gràcies a uns simples agafadors. La veritat és que també està molt contenta des que utilitza les barres per anar al lavabo i utilitza una dutxa nova que li resulta més confortable que l'antiga banyera que tenia abans. Sens dubte, la vida de l'Antònia ha canviat radicalment gràcies a aquest programa, que preveu adaptar, tal i com hem dit, 620 llars de gent gran o discapacitada amb mobilitat limitada. Cal dir que els serveis socials de l'Ajuntament decideixen quines persones necessiten aquesta ajuda de manera més urgent, mentre que l'associació Vida Independent els ofereix una assistència personalitzada. És a dir, l'entitat fa una visita al domicili d'aquella persona per veure quines dificultats té, i fa doncs una, pres una prescripció de les ajudes que li anirien bé per tal de donar-li independència i seguretat. Gestionar el tema de la mobilitat és encara un dels reptes pendents de la nostra societat, però aquest programa que s'acaba d'engegar pot ser el primer pas per complir aquest repte i és que no hem d'oblidar que el que està en joc és la qualitat de vida, la dignitat, la confortabilitat i l'autonomia d'aquestes persones dependents o deficients a mobilitat reduïda.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 El trencament d'una granonada i al migdia va causar una fuita d'aigua a l'avinguda Mera, que va deixar sense subministrament durant, 120, durant hores 127 abonats, entre ells un hotel de la cadena Catalunya. Finalment, cap al vespre es va poder establir el subministrament. Fons de l'Hotel Atenes, propietat de Catalunia de Catalunya Hotels, davant la porta principal del qual es va produir la eh, fuita d'aigua, van indicar que l'activitat no es va veure afectada perquè disposen de dipòsits de reserva d'aigua, encara que han demanat als clients que fessin un hora racional de subministrament. Malgrat que la varia és molt aparatosa, la presència de l'aigua a la calçada de la Meridiana va tenir poca incidència en el trànsit, ja que només va ser necessari tallar durant uns minuts el carril dret de l'entrada, segons fons municipals. Més coses a comentar-vos. Dues associacions de veïns es posen d'acord pel retard en el projecte de les casernes. L'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana s'han posat d'acord per reivindicar el retard en la reforma de les casernes de Sant Andreu, en concret sis anys de retard. Les dues associacions de veïns ens han fet arribar doncs, eh, el comunicat doncs, que ara a continuació us llegirem. El dia 1 de juny del 2012 va fer 6 anys de l'aprovació definitiva del planejament a les casernes. L'any passat ja consideràvem una vergonya que no s'haguessin ni començat a construir els mil habitatges protegits pendents i només hagin construït dos dels equipaments previstos de la dotzena que hi ha d'anar. Els equipaments previstos i pendents són escola presol, residència per gent gran, polisportiu, biblioteca, centre cívic i alberg de joves. També queden pendents els diferents tipus d'habitatges protegits la zona verda i equipaments que falta determinar. Segons el propi projecte del planejament de l'Ajuntament, tot plegat havia d'estar de construït en quatre anys. Doncs actualment estan, estem pendents que, que inclourà el nou Ajuntament al pla d'actuació del districte 2012-2015 i han demanat que es prioritzi l'escola Bressol i la residència per gent gran. Segueix sense haver-hi cap residència pública a Sant Andreu. A més, respecte a l'únic equipament en obres, recentment ens han, ens han confirmat el que ja teníem. El Consorci Sanitari de Barcelona té la intenció que el cap de casernes serveixi per repartir al territori els serveis que ja hi ha al de Meridiana però no per ampliar el servei ambulatori. Ni més metges de capçalera, ni més pediatres, ni més especialistes. Cal recordar que alguns dels equipaments n'havien de donar resposta a necessitats que ja eren urgents quan es van aprovar. Fa sis anys eh, també que estan a punt d'entrar a viure en els habitatges de regesa 221 famílies que necessitaran serveis i que en el futur la zona tindrà milers de nous habitants. Doncs avui tenim un immens solar buit amb una escola mig, una situació que pensem que no es pot acceptar. Per això doncs, exigim a l'Ajuntament i a la Generalitat l'inici de les obres immediatament dels habitatges protegits i dels equipaments, no més retards a les casernes. I aquest escrit, aquest manifest, doncs el signen l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana, que són els que ens han fet arribar aquest comunicat. Més coses a comentar-vos, l'ampliació del centre comercial La Maquinista permetrà crear 200 llocs de treball. La remodelació de la segona planta del centre comercial La Maquinista permetrà obrir 12 nous restaurants que comportaran la creació de 200 llocs de treball. Un cop s'allesteixin les obres, l'oferta total de locals d'alimentació i restauració del centre comercial serà de 50 establiments. La superfície destinada a activitats d'oci i restauració s'ampliarà fins als 15.000 metres quadrats, cosa que suposarà la instal·lació de 12 nous restaurants a partir del pròxim mes de juliol. Després de l'obertura dels nous locals, la capacitat total del centre comercial en locals de restauració serà de 2.500 places. Doncs aquest és un tema que anirem seguint perquè eh, la setmana que ve intentarem posar-nos en contacte amb el centre comercial La Mequinista perquè ens expliqui doncs, com s'està realitzant aquest projecte. Dir-vos també que després de mig any la remodelació de la segona planta de la maquinista encara a la recta final 4 dels 12 nous restaurants ja han obert portes i la resta ho farà d'aquí a un mes però la nova oferta d'aquest espai eh, rebatejat com les terrasses no és només gastronòmica hi haurà una àrea de descans enjardinada, parcs infantils, una plaça on es faran tot tipus d'activitats des de degustacions fins a classes de vall per als visitants quan la reforma estigui allestida, la capacitat total pel centre comercial pel que fa a la restauració serà de 2.500 places de dilluns i diumenge de les 10 del matí a l'una de la matinada. Les nits dels divendres i dissabtes l'horari s'allegarà fins les 3. Els nous serveis generaran 209 llocs de treball. Les obres han suportat una inversió de 9 milions d'euros i si tot va bé, a mitjan de juliol se'n farà la inauguració oficial. Cada any passen per aquest centre comercial uns 15 milions de persones. Més coses. El jutge rebaixa a falta la mort d'un nen a una piscina de Candragó el titular del jutjat d'instrucció 27 de Barcelona ha reduït a una falta per imprudència lleu la causa oberta per la mort d'un nen de 3 anys que l'estiu passat es va ofegar a la piscina de Can Dragó a Sant Andreu. Imputa la multa a la CAP dels monitors. I hem de dir que el CAP de Sant Andreu ofereix sessions a futurs pares per potenciar la implicació en la criança dels fills. Fa 20 anys, els pares que acompanyaven les dones en el moment del part eren minoria. A l'actualitat, el 94% dels homes estan presents en el naixement dels seus fills i sí, hi són molts els que assisteixen amb la parella als cursos de preparació al part. Però tot i que la implicació dels futurs pares cada cop és més gran, la realitat és que encara són les mares les que majoritàriament porten els fills al metge i les que canvien horaris laborals i rutines per fer-se càrrec dels nens, afirma Cristina Fernández, responsable d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut aconseguir que els homes es corresponsabilitzin de la criança i cura dels fills és l'objectiu que persegueixen els grups de pares que des de fa un any organitzen eh, l'ICS i l'Ajuntament de Barcelona al Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu. Segons Fernández, els cursos de preparació al part en què participen homes i dones junts, molts futurs pares senten que el seu paper és secundari, mentre que en aquests grups, a banda de qüestions pràctiques sobre el part o la cura del nadó, es treballen de manera molt específica les emocions. El rol tradicional masculí, segons el qual els homes no ploren i sempre són forts, és contrari a tot allò que implica la paternitat i sovint dificulta doncs, que els homes exterioritzin actituds que en el fons els agradaria tenir, explica Cristina Fernández. A través de les diverses activitats que coordinen llevadores i psicòlegs, com ara la simulació de situacions o jocs simbòlics, s'intenta que surtin a la llum aspectes que als homes sovint els costa verbalitzar. Una de les activitats consisteix a tenir cura d'un ou durant una setmana, com si fos un nadó. Un dels pares va acabar plorant perquè l'ou se li havia trencat. Recorda Fernández. Doncs l'Albert i el Xavier són dos pares primerencs que participen en un d'aquests grups. Hi ha molts llibres i material adreçat a la dona embarassada, però no hi ha gaire informació per als pares. Això és el que es queixa en Xavier. I, mentretant, doncs, l'Albert creu que el curs és un bon ent entrenament per a situacions que es trobaran ben aviat. Al grup se senten acompanyats a l'hora de compartir preocupacions, com ara el moment del par, la relació de parella, la cura del nen o la gestió de la família, explica en Xavier. I ara ja entrem ja directament a plana cultural, parlem del taller de músics que revoluciona Can Fabra. Demà el taller de músics sortirà al carrer amb una festa oberta per tothom a la plaça de Can Fabra per presentar el seu nou projecte d'escola. A partir de les 12.30 i fins l'una de la matinada, actuacions a càrrec d'Original Jazz, Orquestra Taller de Músics i Mickey Puig, Big Mama, la Marching Band Taller de Músics, els Gospel Messengers Taller de Músics i Paula Domínguez i Cordes del Món, entre d'altres. Aquest serà un, tema, un dels temes que tractarem en aquest programa d'avui. I tenim d'altres, perquè el foment sardanista Andrauenc us convida aquest dissabte a una ballada de sardanes. Doncs si sí, el foment sardanista Andrauenc us convida el proper dissabte, 16 de juny, a 3 quarts de 7 de la tarda, a la plaça Adorfila, a una nova ballada de sardanes. En cas de pluja, realitzarà les voltes del mercat i la vallada anirà a càrrec de la Copla Ciutat de Terrassa. Recordem que el foment sardanista andreueng és una de les entitats que dóna suport a aquesta misura. Doncs ara el que fem serà una petita pausa, però abans doncs, parlar, dir-vos, demanar excuses a la gent que ahir doncs, ens va voler escoltar a la tarda perquè no va ser possible per motius tècnics, però avui esperem que sigui, sigui possible que pugueu escoltar aquest programa. Ara que fem és una pausa, escoltem una mica de música i tornem. de flors irreals, d'espines de sang, de flors revessades, d'amors que no han durat. La fresca Un contempla la gent. Són cares que hi passen, però el moment sempre La vida li ha donat Contemple i somia L'estiu ens ho no ha passat I una flor esgostaida Li va tornar a ser realitat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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem en començar aquest programa, doncs l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana s'han posat d'acord per reivindicar el retard en la reforma de les casernes de Sant Andreu. En concret, són sis anys de retard i perquè ens ho expliqui, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels membres de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord. Parlem amb en Carles Blanc. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs és així, no? Són 6 anys de retard. Sí, sí, des de l'1 de juliol del 2012, pràcticament són 6 anys, sí, sí. Uh -huh. El dia 1 de juny va fer 6 anys de l'aprovació definitiva del planejament, o sigui que eh, el projecte hi és, no? O sigui, sí. o sigui, no... Sí, sí. ja ja consideraven una vergonya que l'any passat no sé si començat a construir els equipaments compromesos, però eh, com la residència de Gent Gran, el poliesportiu i altres equipaments que faltaven, però sí, sí. Uh -huh. O sigui, que haurem d'intentar reivindicar una mica més aquest, aquesta, aquest projecte, no? Home, reivindicar aquest projecte i d'altres, sí. Era, per exemple, un, un dels equipaments que era com el soci sanitari i dins del soci sanitari hi el CUAP que sí. tenia que anar a cobrir les ciutats d'aquí del districte de Sant Andreu i era una de les coses que el Consorci Sanitari estava d'acord i volia impulsar perquè era... Bueno, precisament estava molt interessat, però uh -huh. tot aquest equipament va, va enredrit. És a dir, una cosa que reivindicava fins i tot la mateixa administració, doncs també va enredrit, ja no et dic el que reivindiquem nosaltres com a veïns, que encara molt més, no? Uh -huh. Perquè com a veïns, què és el que vosaltres creieu que es pot fer en aquesta zona? Bueno, ara el més urgent seria una residència de, de gent gran, que no n'hi ha cap de, de pública, aquí a Sant Andreu, i uh -huh. i, una, i, una, i una guarderia, esclar. Uh -huh doncs el que sí que hem de dir és que està pendent veure què és el que s'inclourà a, a dins del pla d'actuació de districte. Sí, home, eh, realment el que m'he fotut també és, és el tema de, de vivenda, no? Hi havia, van fer ah, una lluita en el seu moment per aconseguir que tots els pisos públics que es fessin uh -huh. en terreny públic doncs fossin precisament això, pisos públics, uh -huh. al final bueno, van guanyar mig, mig de la lluita perquè dels 2.000, aproximadament pisos, 1.000 sí que eren públics, però de moment encara no comencen. Uh -huh. I llavors, eh, clar, voldríem que, que començés perquè el tema uh -huh. de la vivenda, pues, ja veus com està. Perquè en aquests moments no hi ha cap residència pública a tota la zona de Sant Andreu. Exacte, sí, sí. de nhi i ja. si sí, sí. sí, sí, tot no funciona amb el negoci privat, no?, que a vegades quan parlem de retallades, ja no en tindríem que parlar pas de repallades sinó d'un canvi de model, que és on uh -huh. anem, no? Sí. També s'ha demanat una residència per gent gran. Sí. sí Això sí. també és, és una de les coses que ens consten que s'ha demanat, no?, per part dels veïns. Sí, bueno, s'ha demanat per part dels veïns i en principi estava acceptada dins del de que seria el plànol, no?, estava... Uh -huh dintre de, de, de, de, de la llista d'equipaments que es tenia previst. Uh -huh. Però també, de moment, només està acabada, com sabeu, la, el que és la comissaria, uh -huh. el col·legi que està en meitat d'un solar i, i queda pendent on es posa això, la biblioteca, la, la residència, uh -huh. uh, l'equipament que t'he dit abans... O el poli esportiu, sort. no? El també, és veritat, sí, sí. I el centre cívic? centre cívic i després també un, un, uns quants equipaments que s'havien per determinar que es tenien que parlar amb l'Ajuntament i les entitats veïnals en funció de les necessitats que hi hagués en aquell moment s'optaria per un equipament, per un dir, més cultural o més de sanitat, de fenent, però tampoc s'ha parlat d'això, no? És uh -huh. o sigui, dir, tot plegat, eh, segons el que hi havia planejat per l'Ajuntament, havia d'estar construït en 4 anys i portar uns 6 anys que no s'ha fet absolutament res en aquesta zona, no? Sí, sí. I el pitjor és el que t'estava dient abans, no? de que fins i tot els equipaments que per una qüestió estratègica del mateix Consorci Sanitari tenia que, que portar-los a terme com a el CUAP, doncs tampoc, tampoc de moment. Sí que està acabat però no està en funcionament i, i bueno, a veure si després diuen... No no ens han durat fetge, es van tindre reunió amb el Consorci, es van dir que després d'estiu, però després es van tirar cap enrere, tampoc s'han volgut reafirmar i estem una mica així. Clar, perquè eh, en principi eh, en aquests moments ja hi ha un CAP de Sant Andreu, però el que no dona cabuda a totes les persones que, vol, que volen eh, doncs poder utilitzar aquest servei. No? Bueno, el tema de, del CAP... Mm... Sí eh, eh, A veure, nosaltres com a entitats el que reivindicaven és que és aquest CAP també a les casernes, uh -huh. del QAP, però que també es portéssim els metges de capsel·lera, que es portéssim especialistes uh -huh. i que es portés, i que es doblés l'oferta, no? perquè també s'estava doblant la, la gent que vivia a Sant Andreu i al final el que ens han dit, que de doblar especialistes i de doblar eh, bueno, consultes, que res, no? uh -huh. que en tot cas eh, es portarà el pediatre uns dies a l'ambulatori, perquè mantenguis un diós a l'ambulatori del cap de Meridiana i uns altres dies anirà a parar a casernes, però el que serà el mateix, el mateix pediatre, els mateixos uh -huh. doctors i, i ja està. No, no hi ha un desdoblament de, de, metges, de metges. Perquè vosaltres creieu que després de 6 de anys de, de no fer-se res en aquesta zona la crisi pot haver afectat el tir endavant aquest projecte? Home, és zombi. sí, sí, des de bo. Uh -huh. sí. si no, és així, és així. Mm, o sigui, que aquest seria el principal motiu... La falta per... de pressupost. Mm. També sí, que el... Ja ens sí. ho ha han dit, que no hi havia pressupost ni, ni per tirar endavant al soci sanitari, no? Que, que bé, bueno, que això ja té encara més pecat, no? Després del uh -huh. de temps que fa que el reivindiquem, sí. Uh -huh. També el que ens consta és que uh, estan a punt d'entreviure en els habitatges de d'RGS uh -huh. 221 famílies, no? Sí. Sí, bueno, aquestes famílies estan a punt d'entreviure i, i, bueno, i, i aquestes aniran a engruixar una mica més la, la quantitat d'equipaments que per habitant eh, necessitem. Aquestes 220 famílies són unes primeres però que després en vindran més i si mm. no fem equipaments ja hi ha ara, doncs quan més gent vingui, benvinguda, però mm. més difícil. no? Clar, unes famílies que necessitaran uns serveis, no? O sigui, uns serveis que no hi són. No, clar, però bueno, ja tenen la idea que s'ha de fer-nos compartir els col·legis amb l'augment de ràtio no? I, uh -huh. i, i altres coses que ja estan plan planejant d'aquesta manera. No? Uh -huh. El model de benestar social està envaleant. I tot això, qui ho ha de construir? La Generalitat, l'Ajuntament? En principi, eh, la Generalitat eh, ho ha ja de construir i després ha de posar d'acord l'Ajuntament i la Generalitat a veure qui ho gestiona. Uh -huh. D'acord doncs esperem que vagi bé el, el projecte, que no, que no es quedi aturat, aturat gaire els anys més, no? Bueno, jo, a veure, una mica per, després d'aquestes notícies negatives donar un toc de positiu, sí. positiu és de que bueno, no són constants, tant l'associació de Palomar com la Sant Andreu de, de Muntana, doncs són constants, de, amb aquestes reivindicacions ajuntem per fer més pinya en la Federació d'Associacions de, de, de Veïns uh -huh. i no ho oblidem, estem sempre a Déu del Canyó, ara que som, no tenim gaire força, està clar. No? Uh -huh. La força ens la donen els veïns quan, quan venen a les manifestacions que convoquem. Uh -huh. I, bueno, no sé si podria parlar una mica d'una qüestió que estem convocant sí. també del tema de del Vall d'Hebron, si uh -huh. vols t'ho puc explicar. Sí, abans el que volia saber és que sí. uh, és la primera vegada que col·laboren les dues associacions de veïns. per. no, porten... no. No, no, per no hi ha. Ets... Per exemple, quan va eh? la Marina Gèlia a posar la primera pedra, que ah, van no. fer una, una acció simbòlica, que, que van, posar, van lluir una pancarta que posava uh, un 10 per l'ambulador i un 0 per la Marina. Uh -huh. um, estaven totes dues amb altres entitats de Sant Andreu i, i bé, de, són poc, són poca gent, el també t'ho dic, però amb constància. Sí. D'acord, doncs ara sí que en podries parlar d'un projecte que ja ha fet sí. sanitari? Sí, doncs mira, eh, a veure, aquesta és una, una acció que estem plantejant per al dia 30 de juny, dissabte, cap allà a les 12 de migdia. D'aquí dues setmanes. Sí, sí, sí, uh -huh. ja queda foquet. De fet, la, la volíem plantejar un principi per al dia 7 de juliol, però com a ver, estem veient que la direcció de l'Hospital del Vall d'Hebron eh, no en té prou en que hi hagi més de 350 llits tancats que... Um, el rendiment de l'hospital hagi baixat segons fonts sindicals pràcticament un 80%. Uh -huh. eh, ara, l'únic de juliol volen tornar a continuar tancant més plantes i ja em sembla bastant aberrant. Llavors, uh -huh. aquesta acció que volíem fer per al dia 7 de juliol estem tractant d'avançar-la per al dia 30, una mica per tractar de frenar aquesta, aquesta intenció que té la direcció. No? Uh -huh. I voldria destacar que, a la diferència d'altres que s'han fet des del 15M o des d'entitats veïnals o, o fins i tot eh, els mateixos treballadors organitzats allà amb els seus sindicats. En aquesta ocasió estem tractant de treballar conjuntament a nivell d'usuaris, tant la Junta de Personal com les entitats veïnals com la gent del 15M. Entenem que tots i totes som usuaris i eh, estem, estem portant a terme una sèrie de reivindicacions, totes en amb la visió dels, de l'usuari, doncs que mm -hmm. uh, s'obrin tots els registres que s'obrin els quiròfans, que l'hospital torni a funcionar al 100%, mm -hmm. que ens diguin quines són les registres d'espera classificades per especialitats, és a dir, tot en reivindicacions d'usuaris i tots junts, no? Esperem mm -hmm. que... Bueno, la, la, la idea és sortir... També en columnes, el dissabte cap allà a les 10 començaríem a sortir la gent de Sant Andreu de la Passor Fila, uh -huh. a dos quarts ens trobaríem amb el cap ocupat de la Guinagüeta, amb les altres columnes de Nou Barris i tots plegats aniríem cap a, a l'Hospital del Vall d'Hebron a fer una cadena humana pacífica i, i tranquil·la. No? Perquè un dels temes que s'ha vist afectat, sobretot per aquesta crisi, és doncs precisament la qüestió sanitària, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, això és bastant greu, de fet, tot indica de que, bueno, el que te dit abans, és un canvi de model, ja no és que ja hagin retallades, no? Una cosa és que es, eh, siguin retallades temporals, però això ho estan fent perquè la gent hi tingui pressa, doncs hi tingui una mica de diners, si no vol esperar-se una operació d'ulls, de catarates, doncs vegi que l'única solució és anar a la privada i mm -hmm. ho, estan, eh, ho estan plantejant -ho molt bé. A més de tota la corrupció que hi ha, sobretot, no? Si sí. veiem aquests últims dies el que ha passat amb la gent del Cafè en Llet, a propòsit que aprofita esplena sí. des d'aquí, és mm -hmm. sí. D'acord, doncs si tens alguna cosa més a afegir, eh, estem a... No, més que res que continueu fent aquesta feina, que feu de, de contrainformació i, i que la gent s'acabenti de tot el que ens no surt a la tele. D'acord, doncs bé. Carles Blanc, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i mirarem a veure com, com el dia 30, doncs, el que esteu realitzant. Sí, sí, han de ser molta gent, moltes gràcies, salut. D'acord, molt bon dia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Eh, avui hem volgut parlar precisament d'aquest fet, no? de que les dues associacions de veïns de Sant Andreu s'han posat d'acord pel retard en el projecte de les casernes i ens han explicat una mica doncs, eh, què és el que tenen eh, en aquests moments eh, pendents. Són per exemple eh, una escola bressol, la residència per gent gran, el poliesportiu, la biblioteca, el centre cívic, un, un alberg de, de joves i tot això, doncs, en principi, eh, s'havia d'haver construït en 4 anys per part de l'Ajuntament, però ja porten 6 anys en què el terreny doncs, és, està totalment, totalment buit i no, no es realitza cap construcció en, en, aquesta, en aquesta zona. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i entrem ja en plana cultural perquè, doncs, tal i com us deiem en titulars, en aquest en primers, les primeres notícies que, que us donat en començar el programa de d'avui, doncs aquest dissabte, demà, hi haurà un taller de músics que revolucionarà Can Fabra. D'això en parlem d'aquí moments. Fins ara! S'arrotza, un nou dia neix per tu Com avui no n'hi ha cap altre És la teva ocasió Pren l'acció, pren la paraula La teva opinió en alça Avui podries fer canviar Del cel al color Sense deixar Passar de rellà. Informació més acurada la del districte de Sant Andreu. Ah, tot un poc. Doncs demà el taller de músics sortirà al carrer amb una festa oberta per tothom a la plaça de Can Fava per presentar el seu nou projecte d'escola. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la cap de produccions del taller de músics, la senyora Lucia Pere de Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, ens agradaria que ens expliquéssiu què és el que teniu preparat per demà. Doncs demà tenim preparat una gran festa per a tothom. Començarà a les 12.30 de, del matí. Uh -huh. Aquí a la plaça Can Fabra, ara mateix estan, estan instal·lant l'escenari, un gran escenari en el que passaran tot una representació de músics que estan implicats amb nosaltres amb projectes d'aquí del taller, uh -huh. professors, alumnes... I també no hem volgut fer una festa només amb el laboratori dels nostres músics, sinó que també hem volgut oferir que entitats culturals, musicals relacionades amb Sant Andreu col·laboreixin, com és l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, que estarà al matí a les 12.30 amb un parell de combos, uh -huh. o com és la, la fàbrica de creació Fabra i Coats, que també obre les seves portes amb l'exposició d'artistes finalistes de Sant Andreu, Eh, el que nosaltres volem és eh, obrir la finestra, eh, explicar al barri de Sant Andreu, Sant Andreu que estem aquí, que uh -huh. amb moltes ganes de, de presentar el nostre projecte, una, un projecte que va iniciar-se ara fa 32 anys, i que mm, al Raval, al districte del Raval, uh -huh. però que ara per la motiu de la inauguració de la nova escola de grau superior de taller de mossi, Uh -huh. ens hem vingut al barri de Sant Andreu. Molt bé. Només hem de mencionar mm, dues persones de gran rellevància, com és el Mickey Puig i la Big Mama, no?, que sí. formaran part d'aquest taller de música que sortirà demà al carrer. Sí, hi, ha, hi haurà a la primera part amb un caire més, pues, més de vermut, més de matí, hi haurà, això que es comentava, els combos de, uh -huh. de l'escola de música de Sant Andreu, i després uh, hi haurà un, tri, un quartet de llars ja de cara, a partir de les set, hi haurà una marching band que donarà voltes per un, per un radi més o menys a prop de la plaça Can Fabra. Uh -huh. uh, la marching uh, a gent, jo crec que és, bueno, sí. és molt festiu. és molt I a la partir de les 8 comencen una sèrie de... Comencem amb la Jova Big Bang, que és una uh -huh. formació orquestal, sí. explicant la música de Gersh Gershwin, és un homenatge a Gersh Gershwin, després un coro de gospel de 25 persones... Uh -huh. liderat per Paula Domínguez, que ja comença a ser, era, era una de les nostres apostes del taller i ara uh -huh. ha funcionat i realment Paula és esplèndida. Uh -huh. Després tenim un projecte uh, que compartim al Museu Etnològic, uh, aquest projecte es diu Cordes del món, um, on comptarem amb la veu de Nino Galissa, que també és una veu que ja comença a sonar en el panorama musical. Uh -huh. Tindrem els nostres alumnes fent combos, tindrem un... la Carmen Dorà fent flamenco i tancarem amb això amb Això que comentaves, de la nostra sí. orquesta, l'orquesta que ha girat amb Santiago Ocerón, que ha girat amb uh -huh. la Mala Rodríguez, i que en aquest cas, l'Original Jastorquesta Tallada de Musis presenta un treball que ha fet durant aquest eh, any amb la Big Mama i Miqui Puig. Mm, impressionant. És molt, molt... És molt adequat per el que nosaltres volíem explicar en aquesta festa. Uh -huh. Mal, la, la col·laboració entre la Big Mama i el Miqui Puig jo crec que pot ser molt interessant, eh? Sí. Bé, dir-vos que no... Ells no estaran junts perquè són uh -huh. de llenguatges musicals molt diferents. Farem quatre temes amb la Big Mama i quatre temes amb el Miki Puig. Uh -huh. eh, L'orquestra nostra està molt acostumada a treballar amb veus um, de diferents, diferents projectes o diferents uh -huh. eh, sentits musicals. Jo penso que si la gent que s'escolta... Sí vol venir a la plaça, jo penso que, no, que s'ho molt... passarà molt bé baixa. Perquè, per altra banda, hi haurà la possibilitat, posarem unes barres per poder picar alguna cosa, prendre uh -huh. una cervesa... Vull dir, la idea és fer una tarda tranquil·la i amb molta música. Uh -huh. Perquè és, és la primera vegada que el taller de músics es llença al carrer per oferir aquest espectacle, no? A veure, el, el, nosaltres vam fer una, una prèvia inauguració a Fabra i Coes quan encara no, no havíem inaugurat l'escola oficialment, però va tenir un caire molt institucional. Nosaltres, mm, la, nostra, la nostra filosofia i perfil és el de estar al carrer, perquè considerem que el carrer és on realment està la part més creativa i on el puls de, de l'art i en aquest cas de la música es pot madir. no? Uh -huh. És la primera vegada que estem aquí, però no serà l'última perquè contínuament farem col·laboracions amb el districte uh -huh. de Sant Andreu, amb altres entitats culturals. La nostra idea és estar um, compartint. Uh -huh. O sigui, que el, el taller de músics uh, es doni a conèixer a tot, a tot Sant Andreu. Sí, perquè és que... Um, quan nosaltres ens van destinar en aquest espai, a Can Fabra, aquí a la biblioteca, a la planta tercera, nosaltres des del primer moment no volíem aparèixer aquí com un bolet i qui som, què fan, i, de, i amb porta tancada. Nosaltres no té sentit, no podem treballar el nostre projecte si no és d'aquesta forma, col·laborant, intercanviant i construint amb llocs amb tot el, el cultiu que hi ha, que per cert, jo estem aquí treballant des del mes de desembre uh -huh. i és impressionant, Sant Andreu, totes les, les possibilitats que et dona de, de, de fer coses. M'estic encantada en el sentit de que és un districte molt actiu, molt actiu d'entrada musicalment i en general culturalment. Uh -huh. o sigui, una, una festa, la de demà, oberta a tothom a la plaça de Can Fabra uh -huh. i que començarà a dos quarts d'una del migdia fins a la una de la matinada. És a dir, sí. la gent podrà conèixer perfectament qui són aquesta gent del de taller de música. No? Sí, sí, que estem cuinant, diguem-ne. <ríe> sí, sí. És el que estem cuinant. Jo sí, sí. crec que sí, jo crec que és una visió bastant... És un repàs ¿eh? a amb tota la, la factoria Taller de Músics, però ja us dic que eh, nosaltres estem oberts a... a estar, teníem claríssim que no només volíem estar nosaltres, sinó que també col·laborar amb altres uh -huh. projectes. D'acord. Doncs Lucía Peregrín, cap de produccions del Taller de Músics, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons. I esperem doncs, que demà sigui una gran festa a Can Fabre i que tothom doncs, pugui conèixer qui és el taller de músics i que també s'impliqui doncs, una mica amb el taller, no? Sí, sisplau, és el que ens faria més il·lusió de tots eh? I, i, i, i per altra banda ja us he dit que ho necessitem. Uh -huh, D'acord. Molt bé, doncs Lucía, ens parlem en un altre moment. Perfecte. Vinga. Moltes gràcies. Molt bé, molt bon dia. Bon dia. D'acord, doncs el que us dèiem el taller de músics sortirà al carrer amb una festa oberta per tothom a la plaça de Can Fabre per presentar el seu nou projecte d'escola això serà a demà a partir de les 12.30 del migdia i fins a la una de la matinada actuacions doncs, de diverses disciplines, diversos músics diverses orquestres que el taller de músics s'encarregarà de portar al carrer perquè la gent doncs conegui com funciona eh, aquest taller i ara tornarem a fer una petita pausa escoltarem una mica de música i atenció perquè intentarem eh, ahí no va ser possible però avui intentarem aviam si podem contactar amb la festa major de Baró de Viver perquè precisament va començar ahir i avui ja tenen un, el, el plat fort del, de, del dia una pausa i tornem Mirar-me, rumio, un altre cap, silencis, que fa més mal que les paraules de tots dos. Somies la seva cara, o penses que no soc jo, acabes de decidir que l'únic cert és si la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que fins diumenge podreu gaudir de tot d'activitats en aquesta festa major de, de Parlo de Viver, que precisament va començar ahir i que us oferirà gincames, doncs, ball, música, activitats infantils, festa de les l'escuma, esports, tot això per a tots els públics. I tenim a l'altra banda del fil telefònica una de les responsables de la comissió de festes de Baró de Vibel, la, la Mònica, molt bons dies. Hola, bons dies. Doncs pues, explica-nos, és difícil eh, el hecho de, de preparar unes festes com les que empezaron ayer? Doncs, pues, home, la veritat que sí. ...tiene Ajá. su faena y cuenta que nosotros somos un barrio pequeño... Claro. ...pero aún así no hay mucha faena, muchísima. Ajá. ¿Y entre cuánta gente lleváis la comisión de fiestas? Pues ocho. ¿Ocho personas? Sí. Ajá. Pero supongo que os a uh, dividir las, las tareas, ¿no? Sí, claro, unos las encargando unas cosas, otros... ...porque claro, entre el trabajo, que trabajamos también... ...y luego, pues claro, nos vamos repartiendo... Ajá. ...uno hace una cosa, otro otra... Uh -huh. Y así por pues, lo vamos haciendo. Y hoy habrá la rúa con con con timbales. Uh -huh. Sí. Y a las cinco y media, esto tenemos que decirlo, eh, hay el prego de Festa Major a cargo del señor Ignasi Perodi. Sí. Que es el responsable pre precisamente de esta musora y de la, y de, la y de la Fundación Trini sí. o sea que uno de, de aquí de la, de la radio y de la fundación que será el que lleve a cabo el prego de Festa Major. Sí. Mhm. Uh -huh. ¿Y qué es lo que podríamos destacar la parte de, de este fin de semana de las fiestas de aquí de Baro de Viver? Bueno, pues yo creo que lo que más de esto es lo que hacen los niños, que están uh -huh. todo el año, por ejemplo, el fútbol, uh -huh. pues hacen su torneo, que pues son niños pequeños, uh -huh. y les hace mucha ilusión. Luego las niñas del baile, que bailarán sus bailes, las de la entidad de Sevillana, las niñas pequeñas que bailarán sus sevillanas, todo eso será el domingo. Uh -huh. O sea que el domingo será el día grande de la Festa Mayor de... De, del Barrio. del sí. barrio uh -huh. También también hoy habrá la Festa de la Escuma para los niños, ¿no? Sí. Y uh -huh. a las diez y media el Disc Festival Sound con dos DJs, dos gogos, que sí. esto no se lo puede perder nadie, ¿no? La discoteca móvil. No. Este año es el primer año que la traemos tan grande. Mira, nos lo podemos pasar bastante bien, ¿no? Este fin de semana pues aquí sí. en, en baro de Vive. Yo creo que sí. Eso esperamos. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo harías para invitar a la gente de aquí de los diferentes barrios de andreu para que se acercaran a las fiestas de Baro de Vive? Pues, bueno, el nosotros estamos en, medio, estamos, en medio, estamos en medio estamos en medio de Buen Pastor, en medio de San Andrés, al lado de Maquinista. Uh -huh. O sea, que invitar a todos los vecinos que este fin de semana se acerquen a Baro de Vive. Pues muy bien. De acuerdo. Doncs, pues, Mònica, moltíssimes gràcies. Eh? A ti. Adéu, buenos Adeu, buenos días. Adéu. Hasta luego. <ríe> Molt bé. Doncs avui sí, avui ja ho hem dit, que aconseguiríem de parlar amb la Comissió de Festes de Baró de Viver, amb la Mònica, que és la, una de les responsables d'aquesta Comissió de Festes, i ara doncs, el que farem serà una petita pausa, però res, o sigui, un o dos minuts, perquè tenim una agenda d'actes i d'activitats per poder gaudir aquest cap de setmana, que la veritat és que jo us recomano que esteu atents, que agafeu un paper i un llapis i que apunteu tots i cadascun dels actes perquè no us podeu perdre cap acte dels que realitzen aquest cap de setmana als diferents barris de Sant Andreu. Us en parlem d'aquí uns minuts. Mm. se sí. Vols què passa al districte de Sant Andreu? Escolta tot un poble. Molt bé, doncs per conèixer el que passa a Sant Andreu, escolta tot un poble i escolta el que et diem ara mateix, perquè continua, com hem dit, la festa major de Baró de Lliver i fins diumenge doncs, podreu gaudir de tot d'activitats, com hem dit, gincames, ball, música, activitats infantils, festa de l'escuma, esports, tot per a tots els públics. Uh, avui a les 4 i mitja hi haurà la Rua amb els timbals, a les 5 i mitja el Pregó, a les 6 la Festa de l'Escuma, a les 8 i mitja el Subà Comunitari a la Pèrgola, a les 10 i mitja també a la Pèrgola al disc Festival Sound amb dos DJs, dos gogós i obsequis, atenció, de polsera luminosa Tot això a la Festa Major de Veró de Viver, aquest festival cap de setmana, no us ho podeu perdre i ara ja passem directament a una altra informació i comentem que eh, continua la onzena edició del Dr Mavius i els seus curtmetratges. Doncs la mostra de curtmetratges del doctor Mavius arriba a la onzena edició són uns anys en què el, el certament s'ha consolidat amb una de les cites ineludibles pel amants i aficionats dels curtmetratges i en guany al cartell tampoc de sabrà ningú segurament Demà, dissabte, a la 9 i la 9 serà la seu de la mostra. A més de les sessions dels curs participants en guany, no us perdeu la nova sessió Of My Views, una selecció de curs triomfadors en festivals d'arreu del món. Atenció, aquest dissabte, és a dir, demà, a la 9 i la 9, nova sessió Of My Views, selecció de curtmetratges triomfadors a festivals de tot el món. Es projectaran eh, curs que ens arriben des d'Espanya, curs que ens arriben de la Índia i dels Estats Units, de la costa de Marfil, d'Itàlia, de França, d'Anglaterra, de Canadà de França també hem dit doncs tot això és el que podreu veure en aquesta onzena edició del Doctor Mavius i els seus curtmetratges que es realitzarà demà a la nau Ivanov anem a d'altres informacions bé, dir-vos també que aquesta, aquest aquesta festa, aquesta unsena edició del Dr. Marvius doncs tindrà una festa de cloenda en finalitzar la sessió a la Navi Banov amb el grup Il Chef Testa. L'entrada és totalment gratuïta i per si voleu més informació, doncs podeu adreçar-vos a la web www.mostra-dr.mavius.org. I si voleu més informació, doncs, també podeu eh, enviar un mail a mostracurmetratges@yahoo.es. Més coses a comentar-vos, doncs, també eh, us hem comentat abans el tema de que demà el taller de músic sortirà al carrer amb una festa oberta per tothom a la plaça de Can Fabra per presentar el seu nou projecte d'escola. A partir de les 12.30 de del migdia ja teniu a Can Fabra tot aquest espectacle. Més coses per comentar-vos, més coses per eh, recomanar des d'aquí. Doncs, eh, hem de parlar del primer certamen literari Club Natació Sant Andreu. A iniciativa d'aquesta entitat, del Club Natació Sant Andreu, doncs seran premiats els originals inèdits o guardonats en altres certaments. En temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. Hi ha dues categories, l'infantil fins als 14 anys, l'adulta a partir d'aquesta edat, i precisament doncs aquesta nit es farà l'acte de lliurament d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu. Ara ens anem cap al centre cívic de Sant Andreu. Parlem d'entre el tot i el no-res, que evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit. El projecte de Jaume Jové, titulat Entre tot i el no-res, evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i final de tot. Una línia on ens movem a, a diari, eh, on sovint la realitat es desenfoca i obre la possibilitat de trobar-nos a nosaltres mateixos. El projecte de Jaume Jove, titulat Entre tot i el no res, evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i final de tot. El treball fotogràfic de Carme Muñoz, titulat La piel de l'agua, indaga en les textures d'aquest element, confonent els límits entre fotografia i pintura, entre figuració i abstracció, un fragment d'allò percebut on eh, les referències a l'espai representat es dilueixen. I ara parlem del barri del, con del Congrés d'Indians. Ahir vam tenir aquí amb nosaltres, a la gent que ens va poder escoltar eh, al migdia, doncs, el Uh, sí, el senyor Vicenç Sarmiento, que és un dels responsables de les entitats de Congrés Indians, i precisament les entitats de Congrés Indians organitzen aquest dissabte una festa reivindicativa al, a l'espai del Canòdrom. A les 11 del matí, representació de l'acte i lectura del manifest Llutem pel Canòdrom. A les 11 i quart, Vall de Sardanes de la Colla Sardanista, especial Brots Eula i Liencs, Fundació Marcelí Torra de Babadella, i la Colla Sardanista Maig de Sant Andreu. A les 12 menys quart, la mostra de ball tradicional a càrrec de l'Escola de Dansa de les Barts, Joventut Nostra. A les 12 del migdia, actuació del grup d'animació infantil Nyiguinyogui. I de 11 a 1 del matí, tallers per la mainada perquè s'ho passin d'allò més bé. Doncs ja ho sabeu, això serà demà a partir de les 11 del matí a l'espai del Canòdrom que es troba al barri de Congrés Indians. Salutacions des d'aquí al Vicenç Sarmiento que ahir va assistir aquí en, en aquest programa. Més coses per comentar-vos. Doncs, uh, un curs d'iniciació tècnic i tècnica d'esports es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. L'oficina del Pla de Barris al Bonpastor Baró de Vivé al carrer Mollarussa de número 59 us ofereix la possibilitat de realitzar un curs d'iniciació tècnic i tècnica d'esports. L'horari de l'oficina és de 10 del matí a 3 del migdia i la inscripció es podrà realitzar fins aquest dilluns 18 de juny. Us podreu formar en el món de l'esport, entrenament, arbitratge, curs gratuït per a jovent de 16 a 21 anys. El curs també es realitzarà de 10 del matí a 3 de la tarda, dir, els dos horaris són els mateixos. L'oficina del Pla de Barris de, va, del Bon Pastor doncs es troba al carrer Molleruse, número 59, ja us oferiran tota aquesta informació. El telèfon, per si voleu entrar en contacte amb ells, és el 933463870. Uh, doncs, l'admissió es farà per ordre de sol·licitud. Molt bé. I ara parlem de la Nau Ibenov, que us ofereix una exposició de Xavier Basiana, el que va ser el seu creador. Fins al 30 de juny, a l'espai Guillot de la 9 Ibenov, el seu creador, Xavier Basiana, us ofereix una exposició amb nom de data. 9 de març és una exposició que pretén posar ordre al seu treball fotogràfic des del 9 de març de 1970, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa. Fins al dia d'avui. Són ja 42 anys fent fotografies de temes que han acompanyat a la vida, els seus amics, els, els paisatges, els viatges, l'arquitectura, els retrats i també el món viscut a la nau i van els darrers 14 anys. Doncs hem de dedicar l'entrada per poder accedir a aquesta exposició d'en Xavier Bassiana a la nau i la és totalment gratuïta, per tant no teniu excusa per no acostar-vos-hi. Més coses per comentar, els hi ha un directori d'autores i autors locals a les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques a Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaigs d'història o de cuina, entre molts d'altres, podeu consultar el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. Molt bé, doncs també dir-vos que podeu aprendre idiomes a les biblioteques de Sant Andreu i que la Biblioteca i les lliguesies Can Fabra ja realitza l'alter ego, superherois i les seves identitats secretes. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donem les gràcies a la Cristina Penier també a l'Ivan Ibáñez, al Guillem Garcia i al David Pérez per haver participat en aquest programa. Nosaltres ens retrobem, si voleu, a la mateixa hora dilluns que ve. Així que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.